59 minute de așteptare De Charles Chara Traducere și adaptare radiofonică de Radu Beligan Interpretează Radu Beligan și Ion Lucian. Regia artistică Ion Vova. să spart în fund. Trenul are 30 de minute întârziere. 3, iertă. Așa am venit cu 20 de minute mai devreme. 20 de minute. Înseamnă mm. că avem de așteptat mai mult de 3 sferturi de oră. Cam așa? Aproape o oră. Mm. E mult.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 Dacă ar fi venit și ea cu noi, s-a văzut. Am fi sosit cu o oră înainte, în loc de 20 de minute. <gătări> și am fi avut de așteptat o oră și 30. <gătări> ar fi fost și mai mult. Și știi care e culmea? <gătări> Că odată ce a ajuns la gara, uită de tren da, Se instalează pe o bancă și tricotează ce da, Așa se face că totdeauna alergăm ca nebuni și urcăm în ultima clipă Eu am văzut că ne-a trimis la gara prea devreme Ai da. observat păi, Numai da. că mi-am zis că poate se săturase de mutra mea oh, Și n-am no, insistat Nu, vorbă Îți o manie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 Sau chiar una mai mare mm -hmm. O gândi cu un fil de iarbă Îi mai dai câte un fior Da, da Pe când între bărbați ești obligat să întreții mai conversații serioase A da, când te gândești un pic îți dai seama că fără femei Viața n-ar fi veselă Da, așa mai. e Da, finește Trebuie să-ți și placă Așa e să găsești pe unii care o să-ți zică Femeile sunt femei Da Totuși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 În ziua aia, am ajuns cu trei sferturi de oră mai devreme. Are și ea mania asta. De le am ia moștenită nevastă mea. Și trenul la întârziere? Îți închipuiți Eu... Trebuie să mă crezi, dragă, arman, că a fost un calvar. Crezi. Cu tine acum e floare la ureche față de ce a fost atunci. Nu știam ce să-i mai spun. Îmi storceam creierii. Nimic. nu îi spuneam nimic. Nu știu dacă și ea torcea storcea creierii, dar de spus, nu spunea nici ea nimic.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 are chiar un test special să vadă dacă femeile sunt serioase sau ușure. Da? Da. Care? Hai că scurge. Da. El îi zice testul scării. Se așează la picioarele unei scări duble.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 nu, dar pe distanțele mijlocii, cu toate trenurile care circulă. Ah, nu, vor trebui făcute linii speciale. Linii cu, cu foarte puține viraje. Așa, da, da, da. De ce nu? Va trebui atunci calculată foarte bine viteza. De ce? Păi Pentru că trenul să rămână pe șine, să nu riște să-și ia zborul. Mai dreptate. O să fim la limita aviației. Mm -hmm. Ia, uite, acolo.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 Aia care seamănă, semănătoarea. Aia de pe moneda de cinci franci? Da! Da, o găseam frumoasă, înaltă, zveltă, suverană, ca o zeiță, o dogoarele în soarele dimineții. Și, firește, ea rămânea inaccesibilă. Vai, da. Atunci, știi ce am făcut ca pot avea? Da? Nu, spune. Am pus să se strângă toate monedele de cinci franci de prin bănci,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 dar cu toate astea se cine bine. Eu cunosc persoane care refuză să locuiască la mai puțin de 300 de metri de jur împrejur de frică să nu se prăbușească peste ele. A, sceptici se vor găsi întotdeauna. Cu atât mai mult că s-ar prăbuși dintr-o bucată din cauza niturilor. Poate, da. Dar nu poți să dai vina pe nituri. Datorită lor s-a putut construi nu? felul. știu. știu.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 Știi că e foarte posibil. Mm, bine expus, cu fața spre câmpie, cu grădini sorite, arbori, promenade. Ar fi cu siguranță un sanatoriu frumos. E, aerul, totuși, nu e grozabil. E prea aproape de Pagnes. Bineînțeles, am spus să-ți dau ție dreptate când zici că e în avans față de epocă. Și vărmă, mai sunt și bazinele, în care ar face poate prea multă umiditate. Nu înțeles, dar am înțeles când, nu? Și gălăgie ar fi prea mare, din cauza turiștii. Păi, da? n-ar mai fi turiști atunci,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 Și mai ales cel mai social. Și oamenii da. Să luăm, de exemplu, patronii de bistro. Se scoală cu noaptea în cap ca să-i servească pe primi clienți de dimineață, aranjează pivnița, se ocupă de livrări, gătesc câteva feluri de mâncare, vând țigări, timbre, pixuri, brichete, uneori ascultă glumene serate, confidențele interesante, mănâncă pe apucate, deseori separat, nu ies niciodată împreună.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 nu mai pot să trăiască fără ceilalți, sunt drogați. De altfel, cea mai bună dovadă a devotamentului de acestor oameni e mutra lor. Cum Păi Uite de la ei. sunt trași la față, sunt palizi, da, nervoși da, da, da, da, da. și au percutată toată viața în fum de țigară, în zgumatul aparatelor de jocuri mecanice. Au într-adevăr moace sociale, mai mult decât oamenii politici, care sunt întotdeauna proaspeți și roz la față.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 Poate că ai dreptate. E, am sigur. E, uite la fluturile E frumos. Mm. Un flutur atrage întotdeauna atenția, nu ți se pare? Prestigiu uniformi, farându-ele. Crezi? Da. Uite încă un lucru misterios. Prestigiu uniformi.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 Rochie intră în vibrație când își înclucișează picioarele, când își scoate puțin piciorul din pantof, când îi se întredeschide corzajul și. Nu, nu, nu mai vorbesc când se dezbracă de-abinele. Rochia vibrează și mai tare. Bărbații nu vibrează. De aceea nu există localuri de noapte cu striptiz masculin. Deocamdată, pare cu pare rășesat. E băgat de seama că în gări. Orologiile nu sună? Nu. Și totul e adevărat. Uite, alt simbol. Toate zgomotele dintr-o gară sunt simboluri. Chiar și cele care nu există. De-a fel e aici un mister. Mm -hmm, da, da. Cum explici tu, de exemplu, că nu există spectacole care să excite dorințele femei? Ah, bun, tu tot la... Sau că nu știu. Nu spune și mie, dacă poți.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 la tine două zile minunate. Sper că nu te-ai plictisit prea tare. Da, ne ta e fermecătoare. E, drăguță, da. Am avut conversații foarte agreabile. Sper că fără urmări. Ah, nu. Va. Lui nevestele prietenilor sunt sac. E am spus în glumă, nu. Ar trebui să fie, într-adevăr, o femeie extraordinară ca să mă abat de la această regulă. Nu, poți fi liniștit. Sunt. Și pe urmă eu să o cotesc că-ți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 E 3 și 24, mai avem doar 14 minute de așteptare. A trecut destul de repede, timpul, nu? Ma, da. Știi la ce mă gândesc acum? Nu. La liniile electorale. <laughs> Electoral, asta ce sunt?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 E, sunt și întârzieri, dar asta face ca trenurile să apară mai umane nu? Gândește-te că din atâta personal, mecanic, fochist, șef de tren, controlor, slujbași din gara Nu e de mirare că unii nu din la timp și cauzează întârzierea trenurilor da. e, În birouri astea se întâmplă zile Da, numai că se vede mai puțin, fiindcă birourile stau pe loc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 Chiar vagoanele de marfă au farmec. Mm -hmm. Mie îmi plac tampoanele, când se cuplează vagoanele Aha. și manevrele. Ei văzut pe ea care ea agăță vagoanele, ai totdeauna impresia că o să-i strivească. Dar nu, niciodată. Da, păsările din gând, Așa a? e. Vin să mănânce fârmiturile pe care călătorii le aruncă pe ferestrele vagoanelor. Stau tot timpul la pândă și sunt foarte atente. Când sosești un tren, își au zborul.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 Adios, n-am cuvinte e Să știi că păsările astea sunt foarte inteligente Au o memorie extraordinară Ajung să știe orarul trenului Da, nostru. da, se prea poate. Nu, e... nu, nu, nu animale e o memorie bună știu. Sunt și oameni care au o memorie prodigioasă Uite, mi s-a povestit recent un caz nemai pământ Chestia s-a petrecut la Berlin în timpul ocupației Doi soldați de-ai noștri, beți Criță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 Nu, cu cel de-a zi dimineață Dar dimineața nu e niciun apus Ba da, ba da, ba da Contrar celor ce cred luna lumea Există două apusuri Unul de seară și unul de dimineață Nu, nu, aia de dimineață e aurora Mă rog, dacă vrei, dar aurora e de fapt tot un apus Deci pleci cu apusul și te întorci tot cu el Nu schimbi mijlocul de transport A, ah, bun, da, da, da, da Dar și mai mult ne ar plăcea...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 Uite ce noroc are măgarul ăsta, a venit în ultimul moment și prinde trenul la țancă. Ceea ce dovedește că perseverența e uneori recompensată? Vrei să-ți insistența? Eu găsesc că e dezgustător să vii târziu și totuși să prindți trenul. Nu-mi dar... plac oamenii care insistă. Da, da, dacă ești prea discret, ești o victimă, treci neobservată. Și uite, uite, uite la el ce aer are de parcă, îi se pare natural să prindă trenul. Alții în locul lui ar zice mersi.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 Oh, ce spectacol ai. Da, poate că e dreptate. În momentul ăla, în paranteză fie zis, ar fi un joc de copil să o acostez, fiindcă, nu știu dacă ai observat, e mult mai ușor să intri în vorbă cu o femeie care a intrat în vibrație. Ah, da, ele știu asta la din această cauză ai să vezi pe stradă atâtea femei care au așa o față fără expresie Le teamă că bărbații profită de ocazie ca să facă cunoștință la, la, la, Observația ta mi se pare judicioasă Depinde da? pentru o femeie un dezavantaj să prime un cățel Are mereu un motiv să intre în vibrație Cățelul se duce și miroase ce nu trebuie, se oprește fără rost, umbla la landala, Atunci femeia intră în vibrație și bărbatul o acostează mm.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 Nu, nu, eu cred că mai curând că viața, viața e prost organizată. Ah, stai puțin, există un simbol în găr pe care l-am uitat și cu toate asta e cel mai cunoscut. Care? Uite, tablița aia mi-a dus aminte. Care-i Uite acolo în față pe baraca aia mică. Ah, eh, magazia de lămpi. Da, magazia de lămpi. Lampagiu. Am uitat de lampagiu și totuși e un simbol. Ah.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 Atunci, șeful progresist a venit cu o idee, se schimbă schimbe între ei. A fost greu să-i convingă, fiindcă fiecare din ei se obișnuise cu munca lui, dar până la urmă au acceptat. Ei află că acum merge totul mult mai bine. Surdul dictează și chiorul scrie. De unde e progresul? Păi uite unde. Ca să dicteze, surdul n-are probleme. Vorbește poate puțin prea tare, atâta tot. Iar chiorul, care nu prea vede când citește, vede bine când scrie. Aici e progresul. De -adevărat. Vezi cum ne întoarcem automat la conversații serioase? Uite că e, e, e 32 trecutem mai puțin de 6 minute avem de așteptat. Da, de altfel începe să se simtă apropierea plecării. O gară simte când un tren se apropie. După vibrații. Mm -hmm, intră și ea în vibrații. Numai că la e ceva instinctiv. Poate. Așa cum simt când se schimbă vremea aia care au bătături la picioare. Ah!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 Asta mi-aduce aminte de problemele pe care ni le dădeau la școală. Unui tren îi trebuie 55 de minute ca să parcurgă 55 de kilometri. Câți kilometri parcurgi el pe oră? 60. Văd, da, bravo, văd că ții minte. <laughs> Și câte trebuie ca să parcurgă un kilometru? Un minut. Vrezi, corespunde. Uh, uh, Acuze-mi de bine. Dar să nu fie alt tren. No, nu, nu cred.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 Ai parte de o locomotivă frumoasă? Da, da. Paris serios, da? nu meu, am să-ți spun la revedere. Da. Ne vedem la Paris după vacanță. Să ne scrie de rândul să-mi dacă a avut urmări conversația cu femeile. Ha, ha, ha. da? Hai, hai, hai, urcă! În orice caz, cum vezi, e singură și nu e nevasta mecanicului. Mă nu închin rău. în fața perspicacității la revedere. La revedere. Vezi că scările sunt înalte. Da. A, nu, nu, aștept să plece trenul, îți dai seama că după ce am așteptat atâta, mai pot să aștept încă un minut. Și apoi n-ai impresia că ai condus pe cineva dacă nu-l vezi plecând. Da, dar nu e sigur dacă nu cumva se întoarce. Nu, nu, nu, nu, asta am vrut să spun. Nu, nu, nu, nu, poți uita ceva, îți dai seama, în ultimul moment și te întorci să nu? Tu n-ai uitat nimic? Nu cred. În orice cază, să știi că la noi nu se pierde nimic, tot. Ți-ai luat cheile?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 Când a trecut de zidul sunetului. Da. La... Și încă o dată, te rog, mulțumește din partea mea nevestit pentru amabilitate. No, nu, -ai, ai pentru ce. Și ție la fel, e, lui, e, cu aceea șolcată. Plumește, amă. Nu, nu, nu. Și nu. noi îți mulțumim pentru vinul ăla vecte, care ne le-a dus, a fost un Ah, oh, ne-n aducem butoaia la fabrică și noi singuri îl tragem ai, intenția, când Aha, de data asta... Da, acum chiar Uite, uite, uite că se mișcă. Da, da, da, da, da. te la ceas? Da. exact 3 și 38. Și de 30 de minute atunci. Rad vezi un tren să pleci la timp după ce n-a fost în la timp. La revedere, Arman. La revedere, Uim. Cărătorie plăcută. Mulțumesc. Vezi ce faci cu solitara. Nicio grijă, atapii mediale. Petrecere frumoasă cu... Și zile, cu Ați ascultat 59 minute de așteptare de Charles Chara.